Svartmålar vi pressfriheten i Östeuropa? De största stereotyperna är dominerar vårt bild av Östeuropa i general. Ny tysk rapport hävdar att vår bild av läget bygger på obegripligt negativa stereotyper. Vi besöker tidningen Expressen, som efter alla klavetramp nu har etikkurser för sina journalister. Och som en mycket känslig fråga. Kvinnor som kommenterar män med boll. Välkommen till medierna. Jag heter Peter Ljunggren och det är lördag den 16 juni. I dagens program så ska vi börja med att återigen ta upp situationen för journalister. Den här gången tittar vi på hela det forna östblocket. Men kanske inte riktigt på ett sätt du är van vid. Det pågår nämligen en stor konferens i Hamburg där hundratals tyska och östeuropeiska journalister samlats. Bland annat för att diskutera pressfriheten i Östeuropa. Och i samband med det så presenterar man en hundrasidig rapport med titeln Frihet eller ofrihet. Som hävdar att den nattsvarta bilden vi ofta möts av i rapporteringen, med nya rekord i dödade journalister, att den bilden är fel. Visserligen finns det många problem, men också ljuspunkter. I Ryssland till exempel så minskar faktiskt antalet journalister som mördas, det är bara hälften mot för tio år sedan, enligt rapporten. Rapporten Marcus Hansson har träffat rapportens författare och talat med flera östeuropeiska journalister. Bland annat har han besökt den tjeckiska tidningen Respekt, som redan fällt en premiärminister. I gamla stan i Prag, i ett vackert sekelskifteshus, har tidningen Respekt sitt kontor. Den kommer ut en gång i veckan och är Tjeckiens mest ansedda tidskrift. Hej. Hej, jag är väldigt mycket. Vad vill du? Okej. Erik Taberud, en jättestor kille med ett väldigt burr- är 30 år gammal och har jobbat 10 år på respekt. Idag är han ställföreträdande chefredaktör. Jag think it was maybe the most important moment during last year's because it was for the first time when articles in some newspapers or magazines has so strong influence on politics policy. We found that the prime minister Has to one lady. Det var ett mycket viktigt ögonblick för den fria pressen här, säger han efter att ha berättat om hur respekt för två år sedan. Fick landets förra premiärminister att avgå efter att tidningen i en artikelserie avslöjat hans skumma affärer tillsammans med innehavaren till ett hårhus. The, the house uh, where you can buy the love. A bordel. Yeah, Ja, bordell. Bordeell checktu. So vi published, it, it was en big skandal, and so he had to, uh, had to leave. Respekt som grundades direkt efter kommunismens sammanbrott 1989 har vunnit en rad priser för sin granskande journalistik, berättar Erik Taberi. We de som gör respekter är unga och vet vad de vill. Många var bara i tonåren när kommunistsystemet gick i graven. Men den politiska eliten som de granskar är ofta äldre och fungerar som förr. För två månader sedan stod Erik Tiberi inför domstol, anklagad för att ha dragit en advokats goda namn i smutsen i en av sina ledarartiklar. Det var för första gången jag var in front court. Kurt, det var And one en who som jag nämnde i min artikel, he sa att jag attacked his good name. Men som tur var så avvisade domaren hela åtalet. Men trots att politiker och makthavare i Tjeckien fortfarande är fientligt inställda till journalister så tycker Erik Taber att Tjeckien kommit långt. I think that we can feel like really a western country some problems but next to Russia, great country free press and you don't really have to worry about, about your life and about your job men de framsteg för pressfriheten så länder som tjeckien, Georgien och ukraina ja för att inte säga alla länder i östeuropa tagit sedan 1989 och kommunismens fall är något vi i Västeuropa får höra lite om istället matas vi med en översvallande negativ bild när det gäller östeuropa det säger Simone Schlindwein, tysk journalist och österropavetare. The major stereotypes are most unbelievable negative which are dominating all our picture of Eastern Europe in general. Den här helgen pågår en konferens i Hamburg i Tyskland där 500 tyska och mer än 130 östeuropeiska journalister träffas. Bakom konferensen står Netzwerk Recherche, en tysk motsvarighet till föreningen grävande journalister. Och det är inför den här konferensen som Simone Schlindwein har skrivit en hundrasidig rapport om mediernas frihet och ofrihet i tio länder i det före detta östblocket. I rapporten slår hon fast att västjournalister gärna skriver om havererade ekonomier, prostitution, flödande vodka och korruption. Och att vår förståelse för medielandskapet i öst ofta begränsas till att höra att ännu en tv-station stängts ner eller ännu en journalist mördats. If you're looking to Russian NGOs working with those numbers of dead journalists, you have to reflect that the complete number of dead journalists every year is falling. Simone Schlindwein säger att enligt ryska organisationer som rapporterar om antalet dödade journalister som minskar faktiskt antalet journalister som mördas i Ryssland. I slutet av maj presenterade internationella journalistfederationen siffran 289 dödade journalister i Ryssland sedan 1993- men det är förvirrande tillägget att 80 av dem dött i sin yrkesutövning. Alla journalister som på något vis dött räknas alltså. Since 1996 concerning the the numbers of the Glasnost Defense Foundation, we are now and at the half, yeah, 50% of the journalists compared to ten years ago. Men en liten ansedd ryska organisationen Glasnost Defense Foundation. Så är det idag bara hälften så många journalister som mördas jämfört med för tio år sedan. Especially for the NGOs dealing with problems of journalists worldwide, they have a good PR instrument counting numbers of dead journalists. För de icke-statliga organisationer som stöttar journalister världen över, så är räknandet av döda journalister ett viktigt PR verktyg, sammanfattar Simone Schlenz. Det naturligtvis en vi och när rapporten presenterades i Berlin för en drygg vecka sedan så försvarade både Tyska Journalistförbundet och Reportrar utan gränser i Tyskland publiceringen av den här typen av siffror. De menar att det har lett till en behövlig diskussion kring mediefrihet i östeuropeiska länder. Och visst, diskussionen behövs. The sense for democracy. We it still very deep of us. Känslan för demokrati är fortfarande väldigt ung hos oss, säger Erik Taberi i Prag. Det är trots allt bara 17 år sedan kommunismens sammanbrott, så vi behöver tid. We need the time to practice, practice the, the, Sist hörde ni Erik Taberi på tjeckiska tidningen Respekt. Reporter var Marcus Hansson. Den här tyska rapporten av Simone Schlindwein den hävdar ju bland annat att de olika rankningar som görs av pressfrihet världen över inte är särskilt tillförlitliga. Jag har själv som aktiv i Reporter utan gränser rapporterat till huvudkontoret i Paris om hot mot journalister och andra händelser i Sverige. Och märkt att ju mer information de får, desto lägre ner i pressfrihetsrankingen hamnar Sverige. Och de länder som det inte kommer några rapporter ifrån, de stiger i rankingen och kan glida förbi, tack vare bristen på information- inte för att de är bättre när det gäller pressfriheten. Jag träffade Eva Ensäter, som är utrikeskommentator på SVT- med lång erfarenhet av bland annat Ryssland- och dessutom tidigare ordförande i Svenska sektionen- av Reportrar utan gränser. Hur ser hon på pressfrihetsrankingarna- och på kritiken att vi i väst har en alltför negativ bild- av utvecklingen i Östeuropa? Man får inte blanda ihop olika delar eh, av det forna öst, alltså det östblocket. Därför att det är en oerhörd skillnad om man tittar på länder som numera är med i EU. Om man talar om Tjeckien och, och så vidare. Det är länder som har kommit oerhört långt och det finns ju då en anledning till att de är med i EU just därför. Sen har vi då länder som Ryssland, Vitryssland, vi har Uzbekistan, alltså hela centralasien. Det går inte att jämföra på samma dag vad som händer där och vad som händer i det som ändå är Europa. Men, men kan du se någonting i den här kritiken som förs fram att vi bara hör om det som är dåligt och utvecklingen ser väldigt svart ut och så missar vi ljusglimtarna att det faktiskt går framåt även i Ryssland? Det är svårt att se att någonting går framåt ärligt talat i Ryssland när det gäller både mänskliga rättigheter och när det gäller pressfrihet. Det finns ju de, några små ljusglimtar givetvis men det är därför att myndigheterna är mer sofistikerade idag i sin kontroll av yttrandefriheten. På sovjettiden så var det väldigt enkelt. Man satte dem i fängelse, man satte dem i intern exil till exempel. Idag så har man eh, lite mer eh, raffinerade metoder. Men det finns en sak när det gäller statistiken. Vi räknar olika och det tycker jag är olyckligt eh, när man räknar eh, vad som händer med journalister. Men att det dödas färre i till exempel Ryssland idag- det finns en anledning till det. Under den här perioden, precis efter eh, Sovjets fall så förekom ett antal mycket våldsamma eh, konflikter i området och där dödades många journalister. Nu förekommer inte de, vi har Tjechenien, men där kommer inte då journalisterna in på det sättet som man gjorde tidigare i de, de här andra konflikterna. De var på flera håll och det dödades många där. Så att jag kan se att det finns en naturlig förklaring till att det dödas färre idag. Det finns ju en logik där man gärna vill ha uppmärksamhet som organisation. Uppmärksamhet får man ju bäst genom att man larmar och man ger en bild som slår igenom. En mörk bild där man säger att det är värre än någonsin. Är den logiken ett problem när det gäller den här typen av pressfredsrankningar och rapporter? Ja, det kan bli lite grann, möjligtvis som man ska vara självkritisk så kan det väl vara så att det blir lite som att skrika, ropa varg helt enkelt. Så att man till slut, hur många gånger ska man kunna säga att det aldrig någonsin varit värre? Men det gäller ju journalistik överhuvudtaget. Och du som tidigare ordförande i Reporter och Luganser i Sverige, du satt ju med i flera möten i, i Paris. Hur, hur diskuterar man den här pressfrihetsrankingen där i, i Reporter och Luganser? Det finns en väldigt eh, livlig diskussion och det finns arbetsgrupper som arbetar på att få fram eh, bättre instrument för att mäta pressvet. För att Det finns eh, många som undrar hur man ska eh, vara mer detaljerad helt enkelt. Eh, det är svårt och jag tror att de flesta försöker hitta någonting som är mer gångbart sa Eva Ensäter, utrikeskommentator på Sveriges Television- och tidigare ordförande i Svenska Reportrar utan gränser. Nu några av veckans medienyheter. Sveriges regering kommenterar nu den tysta diplomatin- för att få den svenska journalisten David Isak frigiven. Kabinettssekreterare Frank Belfrag väljer nu för första gången- att kommentera sin resa till Asmara den 8 juni- då han träffade Eritreas president. Det är tydligt att Sverige nu försöker tina upp förhållandet med Eritrea genom att hitta gemensamma målsättningar i utrikespolitiken. Vi har som mål eh, att få honom frigiven och arbeta för detta och eh, det är det som är målsättningen. Hur länge tror du att han kommer sitta i fängelse? Det har jag, vågar jag inte ha någon uppfattning om och inte framförallt inte eh, uttala mig om det. Nästa vecka får ni höra hela intervjun i medierna. Stor ilska utbröt bland de 12 miljoner amerikanska tv-tittare som satt bänkade när det allra sista avsnittet av Sopranos sändes i USA. Efter åtta och ett halvt års uppbyggd spänning fick tittarna ändå inte svar på frågan. Klarar sig maffiabossen Tony Soprano eller inte? Den 26 augusti började den sista säsongen sändas i SVT. Nu till den ständigt återkommande debatten om den svenska kvällspressen. Det ska handla om hur tidningen Expressen satsat på etikkurser efter att åtminstone en gång för mycket har trampat rejält i klaveret i jakten på skandaler. Medarbetarna får bland annat lära sig hur man hanterar kändisar som hamnar på löpsedeln och hur man kontrollerar sina källor. Vår reporter Sara Heiman besökte tidningen som nu försöker återupprätta förtroendet hos läsarna. Vi vill undvika stora publicistiska misstag. Vi har inte råd med det. Det skadar förtroende för tidningen. Det vill vi undvika. Den 15 december 2005 går något ordentligt fel på Expressen. På löpsedeln står att Mikael Persbrandt ligger inlagd på behandlingshem för alkoholproblem. Något som visar sig vara helt felaktigt. Hur kunde det bli så? I Iven att hinna före Aftonbladet efter att ha blivit omkullsprungna med tidigare nyhetsskop om samma skådespelare väljer Expressen att lita på tipsen som kommer till tidningen. Publiceringen ledde som bekant till ett massivt fördömande av Expressen i medierna och chefredaktör Otto Sjöberg senare dömdes för förtal. För många, inklusive Expressens egna medarbetare, var Persbrandt-historien droppen som fick bägaren att rinna över. Misstag kommer vi göra igen och det kommer att ske, det har skett och det kommer att ske. Men det handlar ju om att inte göra de stora publicistiska haverierna som, som vi anser, vi som jobbar här, att Persbrandt var. Det får, sånt får inte hända. Man bestämde sig för att vidta åtgärder. Samtliga reportrar, inklusive kvällsposten i Skåne och GT i Göteborg, sattes på en tvådagars kurs i etik och arbetsmetod. Kursen handlade bland annat om hur man hanterar kändisar som hamnar på löpsedeln, vad som är lagligt och vad som inte är det och hur man kontrollerar sina källor. Det berättar Irina Halling, informationschef på Expressen. Vi har också pratat om källkoll och det var ju också en sak som brast när det gällde... Persbrandt-historiken så var det ju källkollen delvis som brast. Och det har vi pratat om både källkoll men också hur vi gör när vi inte riktigt vet om historia stämmer eller inte. Flera övertramp från Expressens sida hade frestat på tålamodet. Bland annat fallet med kidnappade Fabian Bengtsson, där reporter Niklas Rislund olagligen utgav sig för att vara polis. Och dataintrångskandalen, där reporter Niklas Svensson bröt mot lagen och loggade in på Socialdemokraternas interna datanätverk. Men kan man verkligen förhindra etiska eller till och med juridiska övertramp genom att skicka reportrar på etikseminarium? Ja, man kan i alla fall påverka arbetsklimatet så att det blir lättare att ta upp ämnet. En av deltagarna på kursen var Ida Thunberg, då reporter men nu biträdande nöjeschef. Hon tyckte att det viktigaste var att man pratade öppet om etiska frågor. Vi fick själva gå igenom vad tycker vi är viktigt. Vad, hur kan, vad kan cheferna göra för att göra det lättare för oss? Vågar man prata om sånt här? Hur känner vi när vi går fram till desken? Och det tror jag var rätt bra. Det var en sån där som jag riktigt minns. Och det var konkret. Vi skrev ner på bläddeblock och ja, pratade verkligen och diskuterade efteråt. och så. Vad kom fram då? Hur känner sig eller kände sig reporter när man kommer fram till desken? Med eventuellt något etiskt dilemma. Jag tycker att det har fungerat bra rent personligen. Jag jobbar som reporter i sju år här nu. Och det har alltid fungerat bra för mig. Men Samtidigt är det, så alltså det går snabbt. Det är inte ett hårt klimat, ska jag inte säga, för det, det är fel ord. Men i striden, sätta snabbt deadline, iväg ut, spring, ta med fotograf, dra nu. Liksom. Då är man ny eller kanske bara ny i just det arbetslaget. Det, det, jag har verkligen förståelse för att det kanske inte är lätt att bara, nej men... Jag tycker det känns skitjobbigt att knacka på den här dörren eller sådär. Och det, då tror jag det är väldigt bra med den här typen av diskussioner att faktiskt framhålla att företaget visar att det är okej. Okay. Du kan eh, säga nej och framförallt vi kan prata om det. Kursen har resulterat i nya dokument för arbetsrutiner för reportrar och fotografer. Under rubriken allmänt står bland annat att en Expressen reporter ska behandla människor med respekt och alltid presentera sig med namn och tala om att man kommer från tidningen. Det står till och med att reporterna ska klä sig vårdat när de är ute på jobb. På Ida Thunbergs nyhetsredaktion har man ändrat rutinerna efter kursen. För oss utminnade det liksom i att vi ändrade vissa praktiska... Rutiner, bara mötestider, gå igenom tidningarna noggrannare. Plus att vi var tryckte mycket på det här med att vi ska prata. Om de ändrade rutinerna har fått effekt är svårt att säga redan nu. Hittills i år har allmänhetens pressombudsman fått ta emot 11 anmälningar mot Expressen. Det är färre jämfört med första halvåret 2006 och 2005 då antalet var 16 respektive 15. I fjol klandrades Expressen sex gånger av pressens opinionsnämnd och fyra gånger de två tidigare åren. Hittills i år har det hunnit bli två. Men frågan är hur det går med de etiska reglerna den dag de står emot chansen att vara först med en stor nyhet. Vad händer när den etiska policyn möter den verklighet som är Expressens som faktiskt lever på att leverera nyheter först av alla? Irina Halling och Ida Thunberg hoppas att ansträngningarna nu ska återupprätta det förtroende som Expressen tappat hos sina läsare. Jag hoppas ju att, att det kan göra det. Eh, vi, vi buntas ju liksom ihop. Det är, ju, det är en sån där ständig grej som vi på något sätt får leva med. Ja, Kvällstidningarna, man vet hur de är och de håller alltid på och de ljuger jämt. Liksom, det är lite okej okay att tycka så om oss på något vis. Så det, det är en sån där grej som vi alltid liksom slåss emot. Uh, och jag tror väl kanske inte tyvärr att ett etikseminarium ändrar på det. Men de som är intresserade och som ändå har tyckt att de har hittat bra saker i Expressen tidigare men ett tag förlorade förtroendet kan ändå tycka att det är bra. Och förstå att vi verkligen försöker. Det var Ida Thunberg på Expressen som avslutade Sara Heymans reportage. Vi ska nu be oss till sportens värld- och titta närmare på något som inte debatteras så värst mycket- men som faktiskt är väldigt märkligt. Nämligen frågan om varför det är så känsligt med kvinnor- som kommenterar män med boll. I Sverige är det uppenbarligen ett starkt tabu- Ingen vi talat med kan minnas att det har hänt att en kvinna refererat en herrfotbollsmatch. Och när det hände i Storbritannien så bröt helvetet löst. Vi har pratat med Jackie Oatley på BBC som delade ett land i två läger. Det är så här det har låtit sedan urminnes tider. Ja, faktiskt ända sedan det legendariska brittiska fotbollsmagasinet Match of the Day startade för 43 år sedan. Här har tv-tittarna kunnat följa spelet tryggt guidade av kända namn som John Motson, Mike Ingham och Alan Green. Alla kända kommentatorer inom brittisk fotboll och alla naturligtvis män. Men så plötsligt för en dryg månad sedan lät det så här i engelsk tv. Rösten vi hör tillhör Jackie Oatley, sportjournalist från BBCs sportsredaktion. Hur den relativt betydelselösa matchen mellan Blackburn och Fulham slutade är det få som pratar om idag. Det är rösten som skapat debatt. För det är inte bara första gången en kvinna fått äran att referera i det prestigefyllda Match of the Day. Det är första gången någonsin som en kvinna överhuvudtaget refererat en fotbollsmatch för herrar i engelsk tv. Jackie Oatley blev hett nyhetsstoff i media och delade England i två oförsonliga läger. Det har talats om PR-kupp, politisk korrekthet och att feminismen nu har gått för långt. Före matchen hade tidningarna upprop som Is football ready for Jackie? Rösta för och emot. Ska en kvinna få referera fotboll för män? So Steve, what's wrong with our female? Det var många som inte tyckte det, bland andra den kända fotbollsskribenten Steve Carey som skrev att det var en skym för att låta en kvinna som låter som ett brandalarm få kommentera det heligaste av heliga saker i England så här lette igenom de många tv debatter som föregick sändningen. I don't think a woman's voice is suitable to that kind of that kind of enterprise. I say that kind of profession. I just feel that that that I don't think I want to hear a shrieking woman coming my TV. Själv har Jackie Oatley konsekvent vägrat att ge några intervjuer till brittiska medier. När jag fått tag på henne är hon i tunnelbanan och går med på att göra ett undantag. Hej. Hello Jackie, this is Martin. Yeah, I'm now on the Cube and uh, Jagar henne varför hon sorry. tror att det är orsakat sån uppståndelse. Um because they're not used to commentators, they've never listened to a woman do it before. Um so uh, I don't know football has such a sweet tradition in England that is the birthplace of the game. Fotboll är tradition, och tradition mm. betyder mycket i det här landet, säger de. Särskilt när det handlar om en tradition som fotboll, som mm. nästintill är religion och betyder så mycket för så många, säger de. Folk är vana att höra män kommentera, och de blir besvikna när de hör en kvinna. Mm. De tittar på sina fruar och sina flickvänner i soffan och konstaterar att de kan ju ingenting om fotboll. Och eftersom jag är kvinna så utgår de från att jag är lika dem. Men jag gjorde det inte för att utmana någon manlig bastion eller för att skriva kvinnohistoria. Jag gjorde det för att jag älskar sporten. För att jag känner en massiv passion för fotboll. Och det är det som är så bizarrt. De som kritiserar mig vet inte att jag själv spelat fotboll i många, många år. De tror att jag har kommit direkt från någon nyhetsredaktion. De vet inte att jag ägnat hela mitt liv åt fotboll och journalistik, att jag offrat hus, studier och pengar, att jag sovit på mina vänners golv, att jag följt mitt eget fotbollslag i vått och torrt över hela landet. I själva verket har jag bättre erfarenheter för att kommentera än de flesta män. A next game sees Fulham take on Blackburn and after all the publicity this week the moment has finally come for a little piece of history on Match of the Day. For the first time ever, commentator Jackie O'Leary nu tänker du kanske, ja ja, det där är England, där konservatism är en dygd och fotboll den närmaste religion man kan komma i vår tid. Så hur är det då här i Sverige? Ja, Ingen av de experter vi har talat med kan komma ihåg en enda match i tv där en kvinna direkt kommenterat en lagsport för män där det ingår en boll. Åsa Edlund Jönsson har kommenterat hockey, men ingen har alltså kommenterat här fotboll på TV. Detta trots att utbudet på just fotboll ökat explosionsartat de senaste åren med direktsända matcher från hela Europa. Detta trots att det i år är 2007. Det kan jag inte svara på rakt upp och ner om jag tar vår egen SVT:s fotbollsuppställning idag. Nu sände inte vi så mycket direkt sänd fotboll. Vi sände fotbolls-VM i första hand. Men om vi tar fotbolls-VM 2006 då hade vi två manliga kommentatorer. Men bland våra experter hade vi två kvinnor under det VM. Malin Svedberg och Anna Poyanen. Så att, eh, vi jobbar även på fotbollsområdet för att ha en bredd mellan könen i de som bevakar, kommenterar och har synpunkter kring sporten. Jag träffar Albert Svanberg, chef för sporten på Sveriges Television. Och frågan är, när ska vi få vår första kvinnliga kommentator här i Sverige? Jag tror som sagt att, att och det handlar inte om här fotboll, det handlar om sportjournalistik som är av tradition en manlig domän. Mm. Och det har gjorts alldeles för lite för att jämna ut den. Det måste vara en arbetsplats som känns inbjudande för kvinnor. För vi märker ju bland utövarna så finns det i stort sett lika många kvinnor som män. Bland tittarna finns det numera i stort sett lika många kvinnor som män. Så det är klart att det måste finnas det bland de som jobbar också. Och jag tror att det är en process som går för långsamt. För att det är så i många, i många strukturer där det är män som av historien har suttit på makten. Så när tror du att vi kommer att se den första kvinnan som kommer att kommentera en fotbollsmatch i Sverige då, bland herrar? Det finns ju många kanaler att väva in om det ska vara en kvinna. Jag tror dessvärre att det kan dröja. Hos så skulle jag gärna se det, den dam vi hittar. Men jag säger inte att just herrfotboll är prioriterat. Det kan vara lika mycket något annat som vi sänder som är herrar som damer kan kommentera likväl som tvärtom. Recensionerna efter Jackie Oatleys debut var övervägande positiva, men stoppade inte den flod av hatmejl som redan hade svämmat över hennes inbox. Hon säger att hon slutat läsa sina mejl vid det här laget och hoppas nu mest på att allt ska lugna ner sig. Hon vill inte bli ihågkommen som kvinnan som gick genom helvetet. Hon vill bara fortsätta syssla med det hon älskar, nämligen fotboll. He's Blackburn on the och Benny McCarthy har skorat 21st för Blackburn Rovers. Ni hörde Jackie Oatley- so som alltså blev den första kvinnan att kommentera BBCs Match of the Day. Och när vi får höra kvinnor referera svensk herrfotboll på tv- det är fortfarande en öppen fråga. Reporter här var Martin Wiklin. Medien är slut. Och nästa gång vi är tillbaka är på midsommardagen- och vi ska då bland annat återvända till fallet David Tisak. Hur går det egentligen med den tysta diplomatin? Lyssna gärna då. Medierna görs av tredje statsmakten Media AB.